O dia 24 de março na história, 1905, faleceu aos 77 anos Júlio Verne, autor de ao Volta ao Mundo em 80 Dias. 1953, Jânio Quadros foi eleito prefeito de São Paulo. 1984, o Banco do Brasil inaugurou, em Pequim, seu primeiro escritório na China. 1989. O petroleiro Exxon Valdez sofreu um acidente e derramou 11 milhões de galões de petróleo na costa do Alasca. 1993. O sociólogo Betinho lançou a campanha da cidadania contra a miséria e pela vida, também chamada de campanha contra a fome. Esses são os fatos que fizeram o dia 24 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.